בעזרת השם יתבאח, ספר עלים לתרופה, המשך, עוד תכ. בעזרת השם יתבאח, יום שני, שמיני תר"ג, ברסלב. שלום לאהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי בפורים וגם היום. תהילה לקל עברו ימי הפורים בשמחה. תהילה לקל, שקיימת שליחותי אתמול לשלוח לרבי נחמן שכתבת ואם נתעכב ביום הפורים בעצמו, אונס רחמנה פטרי. וגם אנוכי לא ידעתי שהתעכב קבלת מכתבים המאות לידו עד סעודת פורים. כי הייתי סבור שיגיע לידו בתענית אסתר בערב. כי בעת כתבתי המכתב, היה סבור אבי נחמן הכהן שיישא קודם מנחה. ובוודאי הכל נכון מעם השם. אבל האיגרת בעצמו שכתבתי אז בשביל זה לבד היה כדאי טרחתי. כי אף על פי שעדיין קשה לך ולנו להבין הרמזים היטב, עם כל זה צריכין לדבר בזה הרבה. וכבר כתבתי מזה בשינוי לשון קצת לרבי אפרים לקומנצ'ק. והיה בדעתי לכתוב לך בזה איגר את הקדום, על ולא הסתיים ואחר כך ביום תענית אסתר באמצע הסליחות, כשהביא לי רבי אשר מכתבו עם המשלוח מנות, ובפרט מכתב רבי נחמן שיחיה, ניתן שמחה בלבי ונתעורר בלבי ובלב כל אנשי שלומנו שמחת פורים. כי ראינו ישועתו יתבהח לנצח ותקוותו לדור דורים כמו שכתב רבי נחמן שיחי. ומעוצם תשוקתי ותשוקת רבי נחמן בעסק זה נתעורר ליבי לשלוח לו מיד מעות מה דאפשר. ונתיישבתי בזה היטב וכתבתי מכתבים הנ"ל, ובתוך כך נתגלגל מאת השם שנזכרתי לכתוב לו מניין הרמזים. בתהילה לקהל פלטה הקולמוס דיבורים נפלאים אמיתיים הרבה שלא חשבתי עליהם כלל. גדולים מעשי השם. בני חביבי, מכל עסק ועסק וכל סיבה ותנועה שסיבב השם מטבח. מיום שנתקרבתי אל אורח חיינו, ומה שסיבב אחר הסתלקותו בהסכים אכן בכלל ובפרט, מכולם יכולים להבין ולראות חסדי השם ונפלאותיו עד אין קץ. מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. רבות עשית אתה, השם אלוקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. והנה מהשם מצעדי גבר כוננו, כי כפי הנראה אין מהצורך עוד שאסע בשבוע זאת לתולשין, כי איני רוצה לשלוח לו עוד מעות עד שאקבל תשובה על קבלת מעות. מהמכתב שנשלח אתמול, גם אני מצפה לקבל מכתבם הנשלחים מכבר דרך ברד. ונפלאתי שעדיין לא הגיעו. ומהסתם, תכף כשיגיעו לידך, תשלחם לי בזריזות. ובתוך כך אני מקווה להשם שיגיע לומאות מתשרין ומשארי מקומות, ולהשם הישועה לגמור העסק בכי טוב, בלי הלוואות גדולות, וגם אשר עד היום מסולק בשלמות בקרוב בעזרת השם ידבח. עדי נעזרונו אחמך, ובהחמיו ידבח על יצשנו לנצח. ולדעתי ראוי שתיתן לקרוא את המכתב הקדום של פורים לידידינו רבי יעקב נורי יאיר. אולי אבין איזה רמזים לטובתו מהם. וגם לידידי הוותיק מורנו הרב נחמן אירו יארי נכד, אדוננו מורנו רבנו ז"ל. ויפרוס בשלומם באהבה, ואם ירצו ברצון חזק שיבוא לשם, יוכלו להמשיך אותי לשם אחר שבת הבאה אלינו לטובה עם רצי השם. וגם על נסיעה קטנה זאת לטולצ'ין, אני סומך עצמי על השם יטבח, כי אצלי הוא טלטול גדול. המכיל מצעדי גבר ינחני במעגלי צדק למען שמו. ויכתוב לי אם היה שמח בפורים כראוי. ואיכשהו, ואיך ואיכשה שהיה, צריכין עתה לבקש, להתפלל להשם מטבח שיקבל שמחתנו של פורים, עם כל המצוות של פורים, כאילו קיימנו קרוי בכל פרטיהם, עד שנזכה על ידי זה לקדושת וטהרת הפרה האדומה. לטהרנו מטומאת מת, למען נזכה להיות טהורים לקורבן פסח, ולהיות נזרים ונשמרים על ידי זה ממשהו חמץ, בגשמיות ורוחניות. ונזהר מאוד מלהחמיץ המוח חס ושלום במחשבות רעות וזרות חס ושלום. לקיים גער חיית קנה, עד שנשיב מחמץ למצה, מחטא להי, ממוות לחיים. מה נשיב להשם כל תגמולי עלינו, שבכל מצווה ומצווה, ובפרט בכל הזמנים המקודשים ובכל המצוות הנוהגים, וכולם זכינו לשמוע דברים נוראים ונפלאים ונשגבים כאלה, המכהן כל נפש ונפש בכל מקום שהוא. כגון מעניין קדושת פסח, שמדבר בו הרבה בכלל כל השלושה הגלים בתורה משר דסכינה. ובהתורה תיקו א', ובהתורה ואת ההורים ציוויתי לכלכליך. ומלבד זה מדבר מפסח, בהתורה הנ"ל המתחלת בחצוצרות, ומעניין זהירות מחימוץ המוח. ובהתורה תשעה תיקונים, מעניין קריאת האגדה של תיקון הברית וארבעה כוסות. ובהתורה הנ"ל שיפוי מחנה לפסח ועוד בכמה מקומות. וכן בעניין קדושת סוכות ושבועות. בראש השנה ויום כיפור, מדבר מכולם כמה פעמים בכלל ובפרט, וכן בשערי מצוות כמובן לבקיא בספריו הקדושים. אשרינו מתוך חלקנו, מי יתן שנזכה ללך בהם ולעסוק בהם במועדו ובזמנו, ללכות פסח קודם פסח, לפרש שיחתנו לפניו ידבח קודם פסח, לזכות ולהתקרב אליו ידבח על ידי קדושת פסח, <coughs> ועל ידי העצות עמוקות העמוזים והתורות הנ"ל המדברים מפסח, וכן בכל המועדים הקדושים. יתר מזה אין פניי להעריך, בפרט שיש לי עתה צער גדול מנכדי רבי נחמן שיחיה, שמוטל על ערז דווי, וה' ישרדהו מהרה, ואני מוכרח עתה ללכת לו ולבקרו. מלא רחמים ובורא רפואות ירפאהו מהרה, וישיבהו לאיתנו בשלמות חישקל מהרה, ולה' הישועה. דברי אביחם צפה לישועה, נתן מברסלב. תכ"א ברוך השם, אמור ליום ג' תזריע תר"ג. רב שלום לאהובי בני שיחיה עם כל בני ביתו. מכתבו קיבלתי היום. ואשר כתבת שלא פירשת שיחתך לפניי כרצונך מחמת פרדתך לכבדני, האמת הוא כך. אבל גם אנוכי הדעת היא זאת בהיותי בביתך שם. והיה כמה זמנים ועתים שהיה לך פנאי לדבר עמי הרבה כל מה שתרצה. אך יש על זה עוד כמה וכמה מנויות. אבל לדעתי כבר דיברתי שם ממך הרבה בכלל הדברים שדיברתי שם דברי אמת הרבה בעזרת השם יתבח. ומהם תוכל להבין דברים הרבה בפירוש וברמז. וגם כבר דיברנו בימים הקודמים הרבה, וכבר שמעת וראית בספריו הקדושים ובמה שחידשנו בהם הרבה. אך התגרות הבעל דבר אין לשער, אבל כל תקוותנו על כוחו של זקן זה שעולה על הכל. ואי אפשר לדבר בזה על פני השדה, ואם יוצא השם עוד חזון למועד, תדבר פנים אל פנים, כאשר נתבעד יחד בסמוך. ולעת אתה חזק ואמץ ושמח נפשך בכל יום מחדש, עם מה שזכינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים בכל הבחינות. כי מגודל הרעש והמניות, ניגע בנו, מבינים כמה וכמה מעלות טובות למקום עלינו, שניצלנו מהתנגדות וליצנות שלהם. אילו קירבנו אליו, ולבלי להתנגד הלורק הזה, ולא קיבלנו שום חידוש ממנו דיינו. ועל כל חידוש ודיבור ושיחה שקיבלנו ממנו צריכים לומר, אלמלא לאתנן לעלמא, אלא לשמוע דה דיינו. על אחת כמה וכמה וכולי וכולי. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב, ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. תכ"ב ברוך השם יום ג' אחרי י"א ניסן תר"ג ברסלב רב שלום לאהובי בני חביבי שיחיה. מכתבי אחרי קיבלתי כולם בשבוע העבר ובשבוע זאת, והנה עד אנה עזרונו אחמיו שנתקיים דיבורי, שלא להיות חייב לך עד הפסח כי אם בערך שלושים רובל חדש. וזה היה בנס ובהשגחות נפלאות, טוב להודות להשם אשר עד אנה עזרונו אחמיו יתברך, ועתה מדקדק עמי יותר מדי בניין הלווה. אך קיוויתי להשם שלא אצטרך עוד להלוות אצלך ולהשם הישועה. כתבתי לך כל זה, אולי תתחיל מעתה לבלי להיות בעל מחשבה כל כך בשום עסק. האמת שצריכים להיזהר לבלי לחטוף ממון אחרים, מזה לזה, ולבלי להיות בעל חוב, ושלא לכנוס בעסקים גדולים יותר מכוחו. ותהילה לקל את הנזהר מזה. אף על פי כן לחשוב מחשבות יתרות, בפרט בעסק של 30 או 40 רובל חדש, בפרט על עסק גדול כזה, אין ראוי לחשוב מחשבות יתרות כל כך. אך ביקשתי ממך שלא יהיה לך שום מראה שחורה ודאגה מזה בעצמו שאני כותב לך, כי אין בלבי עליך כלל. ומעתה, בני, היזהר לשמח נפשך במה שכתבת בעצמך במכתבך, במה שאתה יודע שמאיר אור כזה בעולם והוא נעלם ונסתר כל כך מכולם, ולנו מתנוצץ בחסדו, ועל כל פנים אין אנו מתנגדים עליו חס ושלום. כי לא דבר רק הוא החסד הנפלא הזה. שעשה השם מטבח עמנו, ואשר עושה עמנו בכל יום ויום. וכבר גילה לנו שהכרח לסבול מרירות בשביל השלום האמיתי. כמו שפרש על פסוק, הנה לשלום מר לי מר, ואתה חשקת נפשי משחת בלי. בעיקר השלום האמיתי, שהוא הופעת הגוף והופעת הנפש לנצח, הוא כשאין חולקים על נקודת האמת, או הצדיק האמת שאנו חוסים בו לנצח. כי מזה אין שלום בעולם. ויש בזה הרבה לדבר אשר תקצר היריעה, ועל כן ההכרח לסבול ממרירות בשביל שלום זה. ואם המרירות נוגע עד הנפש, אבל שלום הוא הופרע וישועות נפלאות וכל הברכות הנמשכים על ידי איש שלם כזה, מתקן הכל. וכל זו מבחינת מרור שצריכים לאכולו עם הפסח ומצע שהם מוכין גבוהים ורמים מאוד, שכולם מבחינת שלום, שעושים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים בכל העולמות. ומקשרין דרי מעלה עם דרי מטה, ומודיעין ומפרסמין אלוקותו יתבאך בכל העולמות. והעיקר על ידי דרי מטה, שהם אנחנו השפלים והירודים מאוד מאוד שבזה העולם. בפרט באחרית הימים האלה, בגלות המר והארוך הזה. ועל ידינו דייקה, על ידי שאנו אוכלים זכר למקדש, המרוא והמצה, ומסדרים הסדר, על ידי זה דייקה נתגלה אלוקותו יתבאך בכל העולמות. אבל צריכים לצרף לזה מרור, זכר ל"וימררו את חייהם", כי אי אפשר לקבל השלום, כי אם על ידי מרירות וכנ"ל. והנה עתה הם הימים הקדושים, שנאמר להם כל דודי, הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. הרים וגבעות הם בחינת מניעות ועיכובים וסכסוכים, שמעכבים את הדרך מלהתקרב לה' מטבח. כי העץ הרע נדמה להר. בפרט מי שכבר נכשל כמו שנכשל, השם יתברך ישמור מעתה. והקדוש ברוך הוא מדלג על כולם, כי דומה דודי לצבי וכולי. הנה זה עומד אחר כותלנו, שהם המפסיקים מריבוי הגשמיות של כל אחד. אבל באמת אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל להבים שבשמיים. כי הוא יתברך עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות. דאית מרבאון, חלונה פני כל. כמו שכתוב בתיקוני זוהר, מציץ מן החרקים וכו', ענה דודי ואמר לי קומי לך וכו'. ואם על כל זה רוצה המהירות להתגבר, כבר זכינו להתקרב לאיש שלם כזה שממתיק ומתקן הכל. וגם יש בזה רמז שגם אנחנו צריכים להידבק במידותיו וללך בדרכיו הנ"ל, לדלג על ההרים ולקפץ וכו'. כי זה העולם צריכים רק לדלג ולקפץ. וכמו שסיפרתי לכם, בשמו ז"ל, שהיה המשבח הצדיק שאמר קודם אותו עבר בקפיצה. וכל זה לא היינו זוכים לדע מכל שכן הלך בזה כי אימא לדו ז"ל. אבל בכוחו הגדול יכולים על כל פנים לדלג ולקפוץ על הכל. ובתוך כך נזכה לחטוף מצוות מצה וכו'. וכל המצוות הקדושות. ויש תקווה לאחריתנו כאחרית לאיש שלום. ועם דרך זה יכולים לרקד כמעט בכל יום. מכל שכן בשבת וימים טוב, טובים. מלאכי צבאות ידודון ידודון. ובאמת בכל זאת רק שמחה ורק לרקוד ושום דבר לא לחזור ולערער אלוקים עמנו. נזכור <coughs> יותר מה שאמר זכרונו לברכה קודם הסתלקותו הקדוש: אני הולך לפניכם, מה יש לכם לדאוג? וכל מה שאמרה שחורה והיגון והאנחה רוצים להתגבר יכולים להפוך כולם לשמחה ולששון על ידי כל הנ"ל. כי אף על פי שאני מקולקל כל כך, אף על פי כן איני מתנגד על זה על כל פנים. אחרי מחלוקת כזה ולצנות כזה ורבוביה כזה, אלה ברכב ואלה בסוסים, אלה בעשירות מופלג ואלה בעניות עצום, ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר. ונפשנו תגיל בה ה' תסיס בישועתו הנ"ל, נדדק כל שנותינו על מר נפשנו. נפשנו כציפור נמלטה ממחלוקת כזה על נקודת האמת. עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ נגילה ונשמחה בשועתו. דברי אביך, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, בפרט ידידי הוותיק מורנו הרב נחמן ורועי העיר, נכד אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. ותיתן להם לקרוא מכתבי זה, כי ידעתי כי בפנימיות לבבם הם מודים באמת על כל זה. אולי יוציאו מכוח אל הפועל לשמוח בחג הקדוש הבא עלינו לטובה. עם כל זה, עד אשר ידלגו על ההרים ויקפצו על הגבעות, יתחבר עמנו יחד בכל פעם, ובפרט בשבתות וימים טובים ובראש השנה, למען יזכו שתהיה נפשם קשורה בנפשו לנצח, נתן הנ"ל. תכ"ג בעזרת השם ידבח ערב פסח, תר"ג שלום וחיים וכל טוב לאהובי בני חביבי שיחיה. לו לא, ולביתו וליוצא חלציו, חיים ושלום ובריאות הגוף ורפואה שלמה בגוף הנפש, אמן כן יהי רצון. וזאת השעה קיבלתי מכתבו, ואם כי גדל צערי בתחילת קריאתי, כי קיוויתי לקבל בשורה טובה, אך נמלכתי ונתחזקתי בביטחון וחסדו יתבח, כי הוא יכאיב ויחבוש. ובו בטחתי שבנפלאותיו וחסדיו ישלח מרע רפואה שלמה לבנך דוד צבי שכי רפואת הנפש ורפואת הגוף. ואתה בני חביבי אל תצטער רק תתחזק להפוך גם זה לשמחה. כי הלוא כבר הקדמתי לכתוב לך שיכריח לסבול מעט מרירות. כי אי אפשר לקבל השלום שהוא רפואת הנפש והגוף כי אם על ידי מרירות. אך השם נדבך מאחר מאוד ומשליך חטאותיו אחר גבוה ואין או שולח מרירות כי אם מעט כפי יכולתו. ובחסדי השם ונפלאותיו ימתיק ויבטל גם זאת המהירות, וישלח לו רפואה שלמה מן השמיים מהרה, וישוב לאיתנו ביתר שאת. בעני עיני תלויות אל השם בתפילה ואת החנונים, ישלח עזרו מקודש ומציון ישעדהו, ואזכה מהרה בימי חול המועד לשמוע שמועות טובות ממנו, ולהשם הישועה. טוב להודות להשם אשר כבר הקדים לנו רפואות לכל, כי מכתבו ששלחתי על ידי אבי דוד, על ידי זה נסתבב שעזרני השם ידבח. שכתבתי בספר מה שאיר השם עיני בעניין פסח. גדולי מעשה השם, ובו פתחתי בכוח וזכות אדוננו מורנו ורבינו הנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהכל יתהפך לטובה. <coughs> רק חזק ואמץ מאוד לשמוח בחג הקדוש הזה. בפרט <coughs> על הסדר. <coughs> ושתה בלב טוב ינחה של ארבע כוסות של ישועות. <coughs> כי אם השם החסד והרבה ימרופדות. <coughs> ומאוד מאוד סגבו דרכיו. אבל צריכים להאמין שהכל לטובה, כתובו וחסדיו אינם נפסקים לעולם. בפרט שתהילה לקל יש לנו על מי להסמך, באלמא דן ובאלמא דאתה. ותאמין כי גם אתה נרשם בליבו זל, והוא יודע מכאובך, ועוסק ברפואתיך וישועתך לנצח. בטח בא השם מתפלא אליו, ותתחזק בשמחת הרגל. כי אתה, אתה צריך די כה להתחזק יותר בשמחה, שרפואה לכל המכות ולכל החולת. בפרט בחג הקדוש הזה שנאמר עליו, השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג, שהוא ליל שימורים וכו'. הלילה זה של פסח, שנתעוררין אז כל עשרה מיני ניגון בשיר, שמהם כל הרפואות בגוף ונפש, לכם ולנו, לכל ישראל, אמן כן יהי רצון. ומגודל תרדת כניסת פסח ושבת קודש אין להאריך. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. תכ"ד ברוך השם, יום ד', י"א לספירת העומר, תר"ג, ברסלב. רב שלום וחיים וברכה לידידי כנפשי הוותיק, הרבני המופלג, מורנו הרב אפרים נורו יאיר, לו לא, ולביתו וליוצא חלציו, חיים ושלום ועושר וכבוד בכל טובי הנצח, אמן. מכתבך עם מסך עשרים וחמישה רובל סוג, קיבלתי לנכון בכל המועד פסח העבר. לשלם השם פעולם של העושים והמעשים לדבר מצווה זכות הרבים כזה. ותהיה משכורתם שלמה מאת השם להצליחם בכל אשר יפנו בגשמיות ורוחניות. יבלו ימיהם בטוב האמיתי ושניהם בנעימים עד יזכו לחזות בנועם השם לנצח אמן כן יהי רצון. והנה כבר עברו ימי הפסח בשלום ובשמחה קצת ועברנו הים בשלום. וכבר עברו י"א ימי הספירה משנת תר"ג לאלף השישי לבריאת העולם. וימי השבועות הקדושים ממשמשים לבוא. מי ייתן שנזכה מעתה לספור ספירת העומר בכוונה כראוי, באופן שנזכה לתאר עצמנו כל אחד ואחד מטומאתנו ומזוהמתנו, עד נזכה ליראה והאימה והמורא הגדול של מתן תורה. ויקוים לבעבוד תהיה יראתו על פניכם, על פנינו לבלתי נחתר עוד כלל. והנה כעת אין לחדש דבר, בפרט כי מצפים שתבוא לפה עם רצי השם על שבועות הבא עלינו לטובה בלי תירוץ. וכבר כתבתי לך שכבר נגמר העסק שלנו, אך אני בעל חוב גדול, ואני מקווה בכל יום שיעבור עבי נחמן לביתו בשלום. ואף על פי כן לא אמנע מכם הטוב לשלוח לכם חצי עלה לדוגמה, והוא מטושטש קצת מריבוי משמוש הידיים שממשמשים בו. אבל אף על פי כן המלאכה יפה ומהודר בעזרת השם ידבח, וקיוויתי להשם שבקרוב תקבלו הכרכים בשלמות. אך כולכם תצטרכו ליתן עוד דמעות בעדם, כי אני מוכרח ליתן בעד מאה יותר משלושים רוב על כסף להעמידם לפה. ואין לי עוד ממי ללוות, מלבד מה שאני חייב עדיין יותר ממאה עשרים רוב על כסף. אך להשם הישועה, מובטחני בך שבוודאי תעשה כל מה שתוכל להחזיק אותי בעסק זה שלא אהיה בעל חוב, וגם להחזיקני בפרנסתי שהוצאתי מרובה מאוד. ובפרט אתה שעשיתי שידוך עם בני שיחיה תהילה לכלא. על כן תראה להביא לי מעות מעט או הרבה, הן על העסק, הן על פרנסתי, והשם יגמור בעדך. דברו אהבהם באמת לנצח ומאתיר בעדם נתן מברסלב. ככה ברוך השם, יום ו' בהר, שלושים לספירה, ת'ג אומן. רב שלום וברכה לכבוד אהובי, ידידי כנפשי, הרבני הוותיק כנגיד וכולי, מורנו הרב אברהם בר שיחיה, ולידידי הרבני הנגיד מורנו הרב אבלי עם כל בני ביתם שיחיו. אין פנאי להעריך. הודעו כי באתי בשלום לפה אומן בשבוע עברה ביום ג', ובדעתי להתעכב פה עד ל"ג בעומר הבאה לטובה. ואז אשא ירצה השם לקהילה קדושה טפליק על שבת הבאה לטובה, ומשם לביתי. השם יטבח יוליכני. והנה בבואי לבית, לפה מצאתי שקלה השמן ולא דלק הנר תמיד על הציון הקדוש. על כן באתי להודיעכם שתראו להביא שמן אם תבואו בעצמכם, ולשלוח ליד בני רבי איציק נורו יאיר לתונשין מעות על שמן, כדי שלא יתבטל הנר תמיד חס ושלום, כי הוא המתקת הדינים לכם ולנו לכל הקיבוץ הקדוש. ולעת עתה הוכרחתי לקח בהקפה שמן עד שתבואו ותסלקו, ויראו לבל ישנו ולהשם הישועה. ואודות עסקנו כבר הודעתי לכם הרבה שאני בעל חוף גדול ואני מצפה לישועת השם בכל עת וילביעתכם לשלום שתראו להביא לי מעות כפי מה שתאכלו והשם הטוב יעשה ולעת עתה לא בא עדיין רבי נחמן נורא יאיר ואין יודע אם יהיה על שבועות ומחמת עיכובו יכול להיות שיעסוק שם בהספר ליקוטי עצות ובאמת כוספי חזק מאוד מאוד שיצא לאור אך קשה עליי מאוד, יישא עליי עוד חובות חס ושלום, ואיני יודע להשית עצות בנפשי. ואם יצא השם, כשיבואו לברסלב על חג השבועות הבא עלינו לטובה, פנים אל פנים נדבר, ועצת השם היא תקום. ומובטחני שבוודאי ישתדלו לטובת העסק בכל כוחם, וגם לצורך פרנסתי. בפרט התוצאות חג השבועות הבא עלינו לטובה, העולה לסך רב. השם יטבח ירחם וישפיע כל טוב. והם יהיו שלוחים לדבר מצווה, ויגולגל הזכות על ידם, וצדקתם תעמוד להם. כי עסקנו זכות רבים לדורות גדול ועצום מאוד מאוד. עמוק עמוק מי ימצאנו. אך צריכין לסייעני ולחזקני הרבה הרבה ולהשם הישועה. דברי אבכם באמת לנצח המצפה לישועה בכל עת, נתן וברסלב. תכ"ו ברוך השם, יום ו, ערב שבת קודש, מ"א למספר בני ישראל, תר"ג שלום להובי בני שיחיה, מזל טוב. ביתי היא אחותך תחיה ילדה בלילה הזאת שעברה בן זכה למזל טוב. יהי רצון שיהיה לכולנו למזל טוב, לששון ולשמחה ולישועה שלמה בכל מה שכל אחת צריך להיבשע. אמן כן יהי רצון. השם ידבח יזכה אותי ואותו ואת כולנו, שנזכה על כל פנים מעתה להכין עצמנו כראוי על חג השבועות הקדוש הבא עלינו לטובה. נשפוך ליבנו כמים נוכח פני ה'. כמה אנו רחוקים מקדושת שבועות שהוא שכל גדול ודק, ורחמים גדולים ופשוטים, רחמים רבים מאוד. אולי יעטר לנו שנזכה על כל פנים מהתה לשום כל תשוקתנו וחוספנו ורצוננו ותקוותנו, להתקרב אליו ידבח באמת בכל יום מחדש, בכל מקום שהוא. ואיך שעובר על כל אחד יבקש משם את השם ידבח בכל יום, בכל מקום שהוא. כי ראות עתה ודיתבת. ולא נשים זהב כסלנו חס ושלום, כי הכל הבל. ובן שיהיה לאדם ממון, ובן לאו, יבלה ימיו בשווה. והעיקר הוא הרצון הטוב. והשם ידבח יזקנו לשמחה של שבועות, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי רק ים חיינו וכו', דברי אביך נתן מברסלם. תכ"ז, <תפ'> בעזרת השם ידבח יום ד', נשוא תר"ג. אהובי בני חביבי. מכתבך קיבלתי עתה, ואני עומד ומצפה לישועת השם שיבוא ידידינו לשלום מהרה. וידידינו רבי ישראל נורו יאיר אינו יכול עתה לעשות דבר עד שיבוא בשלום ידידינו הנ"ל. האחד זהוב סילק לשליח ובא לישועות ישיע מהרה. השני ארבע כנפות מצא רבי דוד אכן רוצה לנסוע לביתו עד אחר שבת קודש, ואמר שהשלחנו על ידי מוקדם. גם נפלאות הוא בעינינו שרוצה האיש ביוקר כל כך, אך בלא זה אינו יכול לעשות דבר עד שיבוא ידידנו הנ"ל. אך רבי ישראל מבקש מאיתך, וגם אנוכי מזרזך בזה, שלמעננו תעשה ותחקור בזה בכל עת שתמצא סוחרים בזה, אולי ימצא בפחות, וגם שיהיה בטוח גדול. אך גמר המסע ומתן אי אפשר עד ביאת ידידנו בשלום וכנ"ל. עתה נכנס רבי דוד נרו לחדרי והודיע לי שמסר השני ד' כנפות ליד מוסר כתב זה, ומגודל הנחיצות אי אפשר להעריך. וה' מטבח ישמחך ויחזקך באופן שלא תדאג ולא תחשוב מחשבות יתרות וחיצוניות כלל. רק תבלה היום בתורה ותפילה ורצונות וכיסופים לה' מטבח, ומשא ומתן באמונה, ולהתחזק בשמחה במה שזכינו, למה שזכינו לחטוף טוב, ולידע מנקודת האמת. נגילה ונשמחה בישועתו, דברי אביך, נתן וברסלר. תכ"ח ברוך השם, יום ו' ערב שבת קודש בעלותך. רב שלום לאהובי, ידידי כנפשי הרבני, הנגיד, הוותיק, מורנו הרב אבא, שנירו יאיר עם כל יוצאיך לצו שיחיו. קיבלתי מכתבך וראיתי עוצם תשוקתך וטבערת ליבך אל האמת, והיה לי לשמחה וצער. שמחה שראיתי טוב ליבך נחשף לחצרות השם, וצער על ריבוי המניות. והעיקר מניות המוח והלב מלמלא תשוקתך הטובה. ואף על פי כן התשוקה והכיסופים הטובים גם כן ניכרים מאוד. מי יתן והיה לבבך זה כל הימים לכשוף ולהשתוקק להשם מטבח ולטורתו הקדושה. עדי תזכה בכל עת למלא תפצרך ורצונך הטוב לעשות רצון כונך באמת אשר לכך נוצרת. ומה מאוד הומה עלי ליבי על אשר לא שתהיה עמנו יחד בחג השבועות הקדוש שעבר. ואם ירצה השם כאשר נתבעד יחד, נדבר מזה בחסדו וישועתו הגדולה. לעת עתה חזק וחזק בכל יום לחטוף תורה ותפילה בכוונה כפי מה שתוכל. ובפרט, תפרש שיחתך לפניו יתברך ולעשות מהתורות תפילות. אין לומר התפילות שכבר עזרנו השם יתברך לסדרם לפניכם, הנובעים מתורתו הקדושה, אשר חידושים נפלאים שלא היו מימות עולם. אין לעשות בעצמו תפילות מהתורות, כפי מה שעובר אליך בכל עת. וקדושת שבת קודש מגיעה, ואי אפשר להאריך כלל. דברי אהובך באמת לנצח. והנה לפניך גם האיגרת שכתבתי לידידנו רבי אברהם ברשי, יחיה. ותראה לקרותו, וגם הוא יקרא מכתבך זה, וכן שאר בני הנעורים. אנשי שלומנו, החפצים לשמוע דברי אמת, כולם ישמעו וילמדו להיטיב. וישימו לב לקיים דברינו הנאמרים באמת ותמים, הנובעים ממעייני הישועה, נתן מברסלב. תכ"ט ברוך השם יום שלח, ג ב' שלח תר"ג ברסלב להובי בני חביבי שיחיה שלום וחיים וכל טובלו, לו, ולבני ביתו ולצלח על עציו שיחיו. מכתבו קיבלתי בשבועי עברה וקראתי היטב, והגדלתי השמחה על הצער והעיצבון שבמכתבו. בראותי בעוצם כאבו וצעקתו המרה זה קמה בתוך מעוף מצוקתו ומחיה את עצמו ומשיב נפשו בשבעה משבעי טעם שקיבל מרחוק מהדברים הקדושים ממרות השם המראות טהורות מזוקק שבעתיים הנובעים מהנחל נובע מכור חוכמה וכך היא עמידה זאת נחמתי בעוני וזאת נחמתך ונחמות כל ישראל כי גם בכל דור ודור שקדמו נעשה מה שנעשה עם כל האדם בפרטיות, בכל יום ויום ימי חייו. ועל זה צעק שלמה המלך עליו השלום בקהלת, רע עלי המעשה הנעשה תחת השמש. וכן הרבה שצעק מאוד על המעשה שנעשה תחת השמש, בפרט על הרעיון רוח, שהם המחשבות והרעיונים הרעים והעקומים, המסובבים בכל פעם, שהם מבחינת ליבי סחרחר. ומה שעבר אין אנו יודעים, רק מבינים מהרחוק שגם אז מה היה מה שהיה, ומחמת זה מתארך הגלות כל כך, ועדיין לא שבנו לארצנו, בפרט עתה בדור הזה. כי עתה עלינו נפל חובת היום. <coughs> וכאשר כבר דיברנו הרבה בזה, שכל מה שמבואר בדברי רבותינו זיכרונם לברכה, ובכל הספרים הקדושים, שבאדם שבזה העולם תלויים בכל העולמות, לא נאמר כי אם על בני האדם החיים בזה העולם בכל דור ודור. <coughs> ועל כן עתה כל תיקוני העולמות, ולהפך חס ושלום, הכל תלוי בי ובך, ובכל אחד ואחד אשר עודנו חי אל פני האדמה. כי לא המתים יעלו כא, ובמתים חופשיקתים. ועל כן מתגרה מי שמתגרה כל כך בכל אחד ואחד, בכל יום ויום, וכמעט בכל שעה, ובפרט בהחפצים ומשתוקקים לצאת מכסילותם, ולגשת אל הקודש, שכל התגרותו רק בהם. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בכמה מקומות שמניח כל העולם ואין הוא מתגרה אלא בישראל. הוא מניח כל ישראל ואין הוא מתגרה אלא בתלמידי חכמים, שהם התלמידים ובני הנעורים הבאים להתקרב במקום שמאיר נקודת האמת. אבל כבדה המלחמה מאוד והנפשות חלושות מאוד. ולולי השם עזרת לנו שהקדים להעיר בנו כל הטוב אשר עמנו, לידע מאור תורתו הקדושה. ומרמזיו הקדושים שכולם הם מבחינת המראות טהורות, שבעה משבעי טעם, ועל כולם כוחו הגדול שאינו נפסק לעולם, שאמר בפירוש להישען על כוחו. לולא כל זאת כבר עבדנו בעוניינו, וכמו שכתוב, לולא תורתך שעשועי וכו'. וכתיב זאת נחמתי בעוני כי אמרתך חייתני. ואחרי שכבר זכינו למה שזכינו לנהוק מאור אמיתת נעימת תורתו המשיבת נפש, ומחכימת פתי גמור וכו'. עד שבהחמיו אני זוכה לראות במכתבך, בתוך מרירת צעקתך, שאתה מזכיר נוראות שלא נשמעו מעולם, ושאתה מחיה עצמך בהכוח של הזקן שיכול להוציא כל החיצים אפילו לאחר שנזרקו, ובכוח כל העשרה מיני נגינה, ושאתה צריך לצרף במחשבתיך כל מיני משיבי טעם להחיות נפשך וכו'. אין בהלך חפצתי, כי זה קול אישו וקול חפצו שדבריו הקדושים ייכנסו אל הלב כחיצים מיד גיבור. להחיות עצמו בהם מתוך עומק החושך הפלה להפוך היגון והנחל לששון ולשמחה. חזק וחזק, בני, ותתחיל בכל יום להתגבר בדרכי עצותיו הקדושות, להשמיט עצמך ממחשבותיך המבולבלות ומרעיונים רעים. כי אף על פי כן דבריו אמת וצדק שאי אפשר שיהיו שני מחשבות יחד, ושהמחשבה ביד האדם נעטוטה כרצונו, ואפילו אם לפעמים היא נוטה ופורחת ובורחת למקומות רעים. למקומות המטונפים מחמנה ליצלן, אף על פי כן ביד האדם להטוטה כרצונו אל ההפך, כמו שתופסין הסוס באף שר. ותדע ותאמין שכבר רואה לך כל זה הרבה הרבה, רק שהבעל דבר מתגרה עדיין כי הוא עקשן גדול מאוד. על כן צריך האדם להיות עקשן גדול כנגדו בקדושה, והעיקר להאמין שאפילו אם הוא כמו שהוא, אף על פי כן, כל פעם שמתגבר על מחשבתו כנ"ל, זה יקר מאוד אצל השם ידבח. וכבר דיברנו בזה הרבה. אבל מאחר שהמלך זקן וחסיל, אינו שומע כל זאת, וחוטא ומתגרה עדיין כמו שמתגרה, כאילו הוא מודיע מחדש שטותים ישנים כאלה, צריך האדם להתגבר להאמין מחדש בכל דברי העצות הקדושות, ובכל הדברים המכהן את הנפש להשמיעם לדעתו מחדש. בעל יזכינו בעיניך כי הם מתחדשים בכל עת. ובפרט כי השם ידבח בעזרנו לחדש בהם הרבה בנפלאותיו ידבח. ואנו רואים חסדים חדשים בכל פעם, עד שגם בשנה הזאת נגמר בחסדו מה שנגמר, על ידי רבי נחמן ורואי יאיר. ואם כי איננו כלות שיבוא מהרה, להשם הישועה והתקווה שיבוא מהרה. ואני עומד ומצפה עתה לישועת השם בכל רגע, שיבוא מהרה בשלום בלי פגע. ויהיה הכל על נכון וחסדו ידבח. ואין לנו על מי להישען, כי אם על שבשמיים. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. לשלום לכל ענשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידי הוותיק מורנו הרב נחמן רו יאיר, נכד אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. גם המכתב של רבי מרדכי קיבלתי ביום ו', וב, ובוודאי היה לי נחת גדול מזה. אך אף על פי כן אני בטוח בחסדו יתבח, שגם אותו יעזור השם יתבח, ובוודאי לא יטוש השם אותו. בסוף מכתבו ממרירות צערו, מפרנסתו, מביזיונותיו, הוא מזכיר המרירות ממחשבותיו. וצרות אל צרות הוכפלו, רחמנא ליצלן. אבל אדרבה, על ידי זה אמרתי שצריכים להפוך הכל לטובה. כי מאחר שרואים שעדיין מתגרים בו כל כך, ותהיה מלחמה פנים ואחור, מזה צריכים להבין ולהאמין כי לא דבר רק הוא. הוא בוודאי פעל הרבה במה שהתקרב לנקודת האמת. ובשביל זה מתגרעין בו כל כך. אבל כוחו של זקן דקדושה עולה על הכל, והשם יש מלחמה. הוא יכניע וישפיל גם את כל הקמים עליו המחליפים עולם עומד בעולם עובר. ועוד הם מחציפים פניהם לבזות את כל חיותו ונקודתו הטובה. וראוי לו לרקד ולשמוח על זה שזכה להיות בחלקנו. וכבר ידוע שגם בנשאר יושבי קרנות וחלפנים יש קטטות הרבה. אבל אותו הם מבזים בהכבוד הגדול שיש לו, שזה כל חיותו. יבטח בשם ה' וישען באלוקיו, כי בוודאי לא יעזוב אותו, והכל יתהפך לטובה. וגם הוא יקרא היטב המכתב הזה, וישים ליבו היטב לדברים האלה, ויתעורר מחדש בכל פעם, כאיש אשר יעור משנתו. והעיקר להיות שב ואל תעשה גם במחשבה, ולברוח מן העצבות בכל כוחו, ולהפוך כל מיני הגון והנחה לשמחה. והעיקר על ידי הביזיונות בעצמם הנ"ל, שזכה להינצל מלהיות מתנגד על עצם חיותו לנצח.